Păzitoarea celor ce curăvnă te laudă, solitoarea cea nedesmințită la fiul tău. Nu-i trece pe păcătoșii care te cistesc, ci sinește, Maică, la Hristos și milostivni, făde. Că strigăm cu o sârdie, roagă-te, prea curată, și ajută-ne ca o bună, ceea ce pur vești din primejdie pe robii